Rondelul unei cupe Mă-mbăt sălbatic uneori Dintr-o cumplită cupă sfântă Cuvin sclipind o spadă frântă Sau sângerând adânca flori În ea sunt râpcea înspăimântă Și tremuri dulce de viori Mă-mbăt sălbatic uneori Dintr-o cumplită cupă sfântă Eu gem și cupa se frământă Privesc în ea și văd vulturii. o iau în mâini și cupa cântă. Dintr-o cumplită cupă sfântă mă-nvăț uneori.